اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تسبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أعوان بين ذلك فافعل ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة سفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الهرس مسلم مسلمة لا شيد فيها قالوا الآن جئت بالحق فزبحوها وما قادوا يفعلون <تصفيق> مقصد دا سورة بقرة بيان دا تلور مسلو دا اولا مسلح اسبات دا توحيد دا سابق تول چال لا بزاد أو صفاتو کیو در امه مسلح جهاد فی سبیر اللہ و تلو رو مسلح انفاق فی سبیر اللہ سورت پسلور برخو کې تقسیم دے اول برخا سل ده دا پدی سلو آیتون که اول مسلح ازباد توحید بیانی گی دو امه برخا یو سلو یو نا یو سلو شپاگا ویا پوریده پدی که دو امه مسلح ازباد در رسالت بیانی گی در امه برخا یو سلو واو ویا نا دو سوا دری پندو سا پوریده پدی که در ا څلور پندوسه تر اخره پورې دا پدې کې څلورم مسله انفاک په سبحانه الله بيانيږي بيداولي ساتي سل اياتونو د دری و بابونو کې تقسیم ده اول باب شل اياتونو اول باب شل اياتونو د پدې شلو اياتونو کې بيان د درېو ډلو داوي حکم د دا دنیا حکم د اخرته بیان کړو او اخره کې دوه مثالونه د اور او دوو بیان کړم دویم باب آیت نمبر 20 ستنه حضرت شفورې د کې عام خطاب ټول انسانانو ته چیا ایوها الناس و عبودو ربکم او خلق و عبادت کی یو منخ پل رب بل وصرف پا عبادت کې مشرق کوئی ده یو اللہ عبادتو کیم پر آجمان پینزد دلائل اکلیا او سمرد دلائل ورمان تفریق کر چفلا تجعلو للہ اندادن و انتم تعلمون آیت نمبر 32 خبرې وي اسبات در رسالت صداقت د قرآن دلیل وحی او مطالبه دلیل آیت نمبر 32 تخویف یاذر ومنکرین ته داوا منه په خره داوا منه دلیل رانوړي یا دغه دا داوا ونمندي دا او بو ربکم رب آیت نمبر 25 کی کامل بشارت منن کو د او بو بکم دا ویتا چې توحید منی آیت نمبر 29 کی دغه د اعتراض وا چې د تاسو کتاب د دې کیسالونو بیانېږي دا غي جواب وکړو چې مثال د پوی د پاروي د مثال تعلق د ذات سره نه دي بیا آیت نمبر 28 ن چلور نعمتونه نامې اربا شروع کیو نشتمشتکړه نو کیف تکفورون بالله دویم زمکټول منافی مستاز د پاره پیدا کړي دین نو کیف تکفورون بالله ول توحید انکار کوي دریم تاسو بابا فرښتونه منعزز کړو نو کیف تکفورون بالله دریم چلورم چستا سبابان رغز خطا شوی و هغه مې ورته ماف کړه لو کیف تکفورون بالله بیا آیت نمبر 3 ترغیب قران له نه درشکي تخويف منکرین د قران آیت نمبر 39 پورې دریم باب شروع دي په دې دریم باب کې خاص خطاب دي بنی اسرائیل ته چې دانون خلق کټوحد منی او کنه منی تاسو ولې نه منی تاسو خو دېنه اول منکرین مگرځي گئے تاسو خو باید دا توحیدونه د او بو د رب کوم چې مسلمانو څخه بیان شو دا ومني ځکه تاسو د دې مسالې سره آشنا یاي کتابونو کې د پیغمبرانو په خلوت تاسو دا غمصله وازی شوې دا بیان شوې دا اول رکو به ټول تمهید وا په تمهید کې د رپ لیتیان د رخه د یهودو چې دا اصل کې د یهودیت اصول دي یدا اوس د یهودیت اصول ګرځیدلی دي یو تحریف دویم کتمان د حق او دریم تر کی عمل بیا آیت نمبر بیا دري خصيتونه د مؤمنانو صبر صلات ایمان بالاخرايت نمبر 52 خصپک سالوي خکيم چې دا دري صفاتونه اصل کې د حقانيت اصول ګرځېدلي دي صبر صلات او ایمان بالاخرايت آیت نمبر 52 بیا غشپ شپک خطابات شروع کی خطابات سته شپک خطابات شروع که یو اولانی خطاب آیت نمبر وچل ویخنا آیت نمبر ادوش پتپوریوو پا دی اول خطاب کې اتا نعمتو او دوه نکمتو نو یو نعمتو نجات من فرعون دویم نعمت نجات بن الغرق درم نعمت اعتاو الكتاب تلورم نعمت آفان القتل پینزم نعمت حیات بعد الممات شپگم نعمت تزلیل الغمام وم نعمت انزارو المن نو اتم نمت انفجار العيون من الحجر دو نعمت يوم نعمت نزول العذاب من السماء او دون نعمت ذله وهوان بسبب الكفران واخره كي دشب تم نمرات كي تاتيمه يعني اختتام دد خطاب بالترغيب و الترغيب سرا صحيح الايمان الترغيب وركرو چ صحيح ايمان راوडे آیت نمبر 12 پیتنه درش پیتنا تر دوا ته پورې دا دویم خطاب شروع شوو پر په دویم خطاب کې دری پدیتیا یا ی درې خباشتونه د پخوانو يهودو بیانې او څلور پلیتیا نه څلور خباشتونه د موجوده يهودو بیانې یو پلیتی د پخوانو يهودو نقض ال عهود ماتول د وادو واده مایک الله سره دل ته یو مثال را وړو چې الله کو تورې د پاس به او وادمې تی اخستې وه چې خصو معنا کوم ب واسکرو ما فی لکوم تته کوون زما کتاب چې تاسو لې در کړی د او کله کونی سر په د عملو کوي مضبوطیا سره او د د احقام یاد کوي بیانې کوي ستاسو خامه خ تاسو پهزگاره شي الله نه ریېي نو سومه تاواله ته به زالیک دوه غواده ما ته کړو د الله کتاب مانی عمل و نکړو او نه د الله کتاب بیان کو نه ایست د کړنه غ احکام یاد کړو دغین انکار وکړو نو الله به کچیرته د اخری کتاب راتللو د اخری پیغمبر راتلل نه وې دیو مغه ټیم کې تبا کړوې خو دوی د اخری کتاب او د اخری دا پیغمبر دراتلو د وجه مهلت مې ورکو چانس مې ورکو چورېګا اخری کتاب مانیو مانی کنا الله ته خو پته و چې خو خامخ په دوی باندې خپل حجت قایمیږي ې وي ای بیا آیت نمبر 50 پ او شپ شپته کې پرونی سب کې آیت نمبر 50 پ او شپته پرونی سبق کې ضمنن یو واقع را وړهله واقع د ث د خالی د ورځ واقعیا چې دغ واقع د اول سرم لگه دلی او چکون پلیتی سره لګېیدلی او دان چې کو مونږه پلیتی دوای م پلیتی وو د پخواو یو دی سرم لګېیدې ده. اول پلیتی وه خبراستو نقل دوواده ماتهول نو په داغ واقع کې د خالي د ورځې په واقع کې دغه خبراست په کې چې دوی الله سره واده کړی وه چې مونږ د خالي ورمنې عبات به کوو منږ به بلته کار نه کوو او د معیانو خکار به نه کوو دوکار شروعړه غواده ماتهکه نو داغ واقع کېغ تیر خبراست ته اشاره وه او دا چې کو منګه به و د پخوانوو ی دویم نو دی واقع کې دی ته مشاره ده چې دله په وکم کې چل ول کولو نو په دغ واقع کې مونږه ګورو پرون مونږ و چررکم په چل ول به هغه کولو خکار به کو د معیانو دا لا په وکم کې به چررکم چل ول کوو نو په داغ واقع کې دغه دویم فلیتی ته مشاره ده نهنی سبې مونږه دو مپلیتی یا دویم اص د مږ ویو دات کومې پروژه ماساب کوې په دې ټولو دي خو واقعا او تاسو به زدا کوې کوشش وکوي هیل فی ذمح البکر دویمه پلیتی دویمه خباشت هیل مطلب هیلې کول چله هیلو لکی کی دو کې ټال مټول چل ول کولفی ضب حل ب په حالالوللو د غوا کې خ دا اصل پلیتی دلتهخوافاظ دسی دی چې فی ضب ب چلول کول په حاللو په زبه کولو د غوا لیکن مونږ چې که دا پلیتی په پختو کې تعریفو مونږ وو دله په وکم کې چل وورې کوو دوی پلیتی دا وه ینه صرف دلته خدای یو واکې که کنا دوی نور ډیر حکومت کوم لکه ګوره د مایانو خکار په دې کې ډیر چلول کړي ده پرون تاسو واورید دوی ډیر حکومت کې دوی چل ا چلول کړي ده دوی وسود لاره سي کو سود به جايز کو په ټریکو سره ځکه دا یو شخص سود خور مو دا يهودم برحال په ډیر حکومت کې چلول کو دلته یو نمونه بيانيږي یو واکې بيانيږي وایس کال موسی او یاد کاਰੇ چې موسی علی السلام لکومي د په لکومي خپل قوم ته وی او ته ان الله یامرکم یقینا الله حکم کوي تاسو ته تا ان تصبحو بقره چې حلال کوي ذبح کوي بقره تن یو غوا ګور دلته بقرتن اسم نکره راوړی دا اسم نکرا یعنی انګلیش کې وته مونږ ویو کامن ناون یو امر غوا خاص او اسم معرفه يو خاص غوا نو بیا تسبهل بقرايس ال الف غوا خاص غوا وا لیکن اسم نکر مطلب يو غوا ورت موسال غوا قال و ولدي خبره ور د اسلامنا و ویل ی خلکو اتتخذونا حجوا ایتانیسی مغه پټو کو باندي مونږه ټوکي کې قال ویل موسی اسلام اعوذ بالله زپنا واړم په امداد د الله ان د دینه اكونت الشمز من الجاهلين د جاهلونه ینی دا ځان د خبره زان نه کومه ځان نه خبره چي کوي هغه دا د الله حکم دی دا ما حکم نه دی دا زه خپل خواهش نه تاسو ته نوې مچ غواړل لکه دا د الله حکم ده او دا الله وکم او د ځان نه خبره جاهل کئ او زه جاهل نه مچ ځان نه خبره حکم یو یا دوی ورته وی چې تم په ټوک نه سي نو اسلام ورته وی چې ټوک خو جاهلو کار ده او زه جاهل نه ټوک حکم پدیو زمانه ګره ټوک د قران دی د جہالت ویل ده پر نور مخک نور ایتونو کې مرضی ټوک د د جاهل خلقو کار زکه ډیر ټوک کول سر د انسان له بنديګي له بنشي کیږي بیا هغه منه بیا خبر اثر نه کوي سم خبره یو وخت سراشي هغه بیا ټولو مر تاسو ک کتری حکومت ټوک مار دی ومېفیل کې ناشته او بس مېفیل کې رحم کړي ټوکی کوي دته کته سم خبره کم سم خبر په ټوکوړي او غلط قاسم غلطه نو بیا هغه سم خبره تاړه کې جدته بیا خبرو کې ټولو مر دا ټوکی شي بیا نو ټکې کول د جااهلو خلکو کار کلا کلا اسلام دی کله کله چړی پیغمر اسلام کړي دي حدله د حد کې نه نه ی به خ لکه راغله و زه به جنتتله ځمه نوبی اسلام ورتهوي نه جنت کې به بوډی خځ دي هغه خفه شوه او په جړه شوه اسلام ورويې خفه شوي و تا و زه جنت کې ن مه او بوډی خې به ت کې زهغ ړه ه نبی اسلام ورته نبی اسلام ته و خاندل لوکسم ټو کې وکړی غي سره ورته وې خاندل چې ما کړی وی چې تب نه ما وی ځاړه خلق بني بوډي بني او د قبول تځوانوي تب بوډي نه وی مطلب ټو کې ور سره وکړې صاحب کرام خپل مه خو هات کیند نه بیٹو کې کولې حد نه بهر نه پښیم درجه هي لو خلکو کار دی دا یو خبره بل خبر دلته ګوره دی خلکو ولې د افغانان لاله ولا ولې د افغانان لاله ولا دو دوا جیوی یوه ځداوا چې فرعون یا فرونیانو او ټول کټول فرونیانو دا د غوا عبادت وکوهه فرعون په خپل د روا جوسه جوړ کړو او دا غي عبادت وکوه او په غي او د نور فرونیانو مو همدغه سي دا بن اسرایل چې دا غوي سر پاتشي ویو ځن دې کړه ورسره ورسره او سیدل پسونو کاله نو دوی کوم دغه دو هغه تعظیم راغلی او دو دوی په وړکه د دو دوی په وړکه کوم دغه هغه تعظیم راغلی او لکه ګوره مخکایتون کې براشي آیت نمبر 3 نو کې و اشربو فی قلوبهم الاجل بکفرهم اوس کولې شوو کل شوی او په دوی باندې دی په ژوننو کې محبد دسخي چمت لبه ته چې دسخی د محبت د ویت محبت خ خدای اتوب محبت طب چې دا چا مان سکلی ورمان سکل دوی پر د دوی پهړې د کړی دی دغه دسخی او د دغه تاظیم په دوی وجه معې دوی غخواال را له والله چې دوی ک دوی پهړې د غغه تاظیم موجودو چې د خدا خدای خود اولهیت صفاتونه دي د خدای تو صفاتونه دي پکې یو وجداوا بل وجداوا چې دوی د سخی عبادت کړي وو یو دینه څمو مو مخ کې د سخی عبادت کړي نو سخی د چا نه پیدایي که غواغره کی کنه پیدایي کیږي دغه د جنس نه نه پدې وجم دوی د غواغ نه کو چې دا خو مونږ د چا عبادت کوو د سخی د خدای غو مور راضیو قسم داغه نه پیدا دوی لنده خبر دادا چې په د دې پرړه د سخی عبادت پروتو تعظیم په پروتو کوم تعظیم هغه تعظیم چا د خدای تعظیم ده هغه صفت چې د خدای صفت ده د دې پرړه پروتو په دی وخت باندې ګورم سامری چې کول د اسخه او ته جوړ کو د سرونه موږ واکې کړي و وا مخکي سامری چې کول د اسخه کو د دوی بغیر سوچ او بغیر دلیل او بغیر پوښالو ځوابه ډایرکته په سجده باندې غوړزدل چې مخکې نه د فرعونانو نه د دې پرړه کې زکه سوال جواب و نه کړو ډایرکټ پसेज دا وغورځیدل چې کوم ځای خلکو او چې کوم پویا خلکو هارون علی السلام سره غوې خلاف کو د خلکو سره دا نه ټول بنې سایل پری وته خ خلک پکې ووا موحدین خلک لکه ګورمنګه فدیلا کمن هندوان ډیر پاتې شي وي فدیلا کمن هندوان ډیر پاتې شي ردی کابل او افغانستان پر د دې ټوټه د ټولو علاقې د هندوانو وېسل کې خان نه پښتونوی نه وي نن نه 1200 او 1400 کال مخکې بلکې د 1100 کال تقریبا محمد بن قاسم چې کل هندستان مې راتلو د دې کې د هندوانو حکومت په ټولو علاقې باندې منته کا باندې او دا هم مسلمان راغله د ښونه او د ښونه ترکو ایران د غاډینا او د سین د غاډینا نو مسلمانان راغه د پښتونوم کده چې ہندوانو کله د پښتونوم آبادی هغه ټیم کې به صاحب په زمانه کې مسلمانان شي وي پښتونوم ولا ولا هغه ځان له تاریخ نو مونږ کې هغه د هندوانو صفات ډیر دی تا ہندوانو رسم او ریواجو نو مونږ کې ډیر رسم کل په هندوانو کې ریواج ده دري ورځي چمړې او شې دري ورځو پورې ډوډې غا نه ور د دې رسم کل دا مونږ کې مده مونږ چې مړې اوشي درو ورځه حالکه نبی اسلام بو وي خو کم کړه چې تاسو مړې والو کر ډوډې وې سه تاسو ته نخريما مونږ چې لاټو ډوډې د مړو والو نخرو مړو والو ته ډېر کم خلک بيوړي خپل خپلوانو کې اکثر خلک زیاتبه چینه شو په یو لته ډوډې غاني به خوري دا د هندوان رواج ده دا رنګ چلويختی دا د يهود رواج ده دا رنګ کلیزا د هندوان رواج ده بعد هندوان چې پندیتان پ منتن رو غواړي خوراک مراک جوړ کې او خلک میفیل جوړ او هندوان خپلله کوړې منطرې منطرې و او بس نور خوراک مک بورکې او نو بسممون کال کالبات چې دی مړي پهندغهې خیرات چړ م رو غواړو کاریان میان رو غواړو مولیان سپارې لاس کې ویر کوو چې حالله ختم نو ختمو وکې د وز بالا کې د ته اولهسه نور جګ شخه بوی قانون جن شي شغله کینه درته کینه ار ته سم له او تخبل اوتری د ورشه لاندرا شلاندي خپل ریل درواله لاندیش ته درغه مخک شته سي تا ته يمو ګوشتو رماخشم تور په سينورم نو ډې رسمی دغې نهریريدي دا د هنندان ورسم دی, خ... دی و نور هم ډې واژونې دي منکې هندانو راغلی دي نو په دوی کېمه د فرونیان دغه نووت او په دی وجه معدوی دي غوالول ته لیواله نوړ نه کېلو او مو تر دی پورې چې مثال هم ته مون سر ټوې کې پیغمبر خل پغمبر ته ووي ته قالو و د خلکو ته تخی ونه تن ې مونږک پټو باندې قاله ویلې مثال سلام او عذبلله زپنا غواړه په امداددلله ان د دی نه او من چې شزه منل جااهرې نه د جااهلو نه د خلکو نه قالو اوویل د او دوله او غواړه مونږ د پااره رب به دغ خپل ام رحمت رحم اللهله په تفسییر نه سفي یا تفسییر مدارک کېغا لکې چې انمه انما ضب حل بکه دی دون غیرها من البهائم و دوی ته کوم شیو د غوا د حلالولو د زبه غیرها من البهائم بغیر د نورو زناورو دا کوم ته نو شوي چې غړ لال کاين چې له لال یا بل شلال کاين خاص د غوا کوم ته شو چې غوا لال کاين لانو د خاص د غوا کوم زکوت شو لانه ابذل قرابينهم په دیو زمانہ چې دا غوا چې وا دې غوړه ودوی په نږدې د الله د نږدېکټ د دوی دا غوړه د الله د نږدېکټ د پاره سبب ګڼلو چې دې غوړه په زریبانې مونږ الله ته بنږدې کیو ولعبادتهم الاجلا او د دې وجه نه غوړه نه لاله ولا چې دوی د ښې عبادت کړو او ښې خدامهغه د غوړه پېدای په پدی وجه مانې غوړه نه لاله ولا الله نو اراده وکړه الله ان يهونا چې ذلیل کی تمزوره کې معبوده هم د دوی هغه معابود دوی چې د خدای تون ویل ان د هم د دوی په نز باندې په وجه غوردله و کمکو ایما ماورددي ما ویل کې غوبو ته او وردوویل کېږل گو ته. امام ماوردی ته مطلب د بده ګولانو کار کوخه د خپل نومي بل تشيره د به د و خستا خستا بو او د ګولانو هندسه د ګولانو خسته خسته به راوش کول کوم زینه به يا به واغستل ابي خرسوال د کسبو زکه ورته امام ماوردی ویل کیږي امام ماوردي اغلي کی وج انما امرهم بزبه البكره دوی ته حکم تاسو پخته کید کوښ شو ولي کیدا اقوال خام انما امرهم بزبه البکر بکره دوی ته بشک او بې شکه چې دوی ته حکم شوی شو و د حلال او د غوا دوه غیره بغیر د بل زناور نه لانا په دیو جمانده من جن سما عبدوه من الاجل فدیو جمانده غوای به حکم وت شویو من جن سما عبدوه من الاجل چې د غوا د جنس نه دغه شیوه چې دوی د عبادت کړي یعنی د سخینه دا راته کې د سخې مور وا څره د دې پیدا داکيږي په دې وجمانه الله دوی ته دا غو حکم کړو ليوهونا عندهم ما كان يرونههم من تعظیمه دې لپاره چې ذلیلې کې دوی په نيز باندې هغه څه چې دوی هغه ته د تعظیم نظر نه قتل دوی ورته د خدای توپ د نظر نه قتل الله ورته دا شی ذلیلې کو چې د دې کې د خدای توپ صفت نشته دا بلکې دا یو مخلوق دی عاجز دی چې وګوره چې یو واغ خپل ځان نشي بچ کولې بلې حلالی، بلی رات حلال سم لی، اگه تا تا بچ کی، طالب تا غدیر کی، او ابن کسیر رحمت و علیه دي و چې ان اصحاب البقر ته، وید اغوا والا خلق چوو، طلبوه اربعین سنه، پورې کار پوری موسا علی اسلام نسوالونو کول، چنگا غوا ده، کوم رنگ ده، چنگا ده، کوم زیکی ده، ده پختنی کولی، او حدیث کې راضی پیغمبر علی اسلام فرمائی، و یک دوی دایرکت داواله لکړې وې پختنی مختنی ډیر نه وې کړې بس یو غوایرانی ولا وې ولا لکړې دوی به د جنجال نه خلاص وې دوی چې تونه سوالونه کول دومره ورمنه الله سختوله دومره ورمنه الله د غوا سختوله کله براغه رنگی چې شه ده الله به پر تو حکم سختوله دغه رنگی ده چې پر زکه دوی چې د الله حکم کې چل ولکونه الله پر دغه حکم نورم سختو دوی د سرکشه د وجنه په دی وجمانه اوس چې د الله کم حکمې و سره نه مني امریکای نه تو خالم کړی ورور او اکار به ټګور مونځ ده مونځ په خپل ټیمونه کې نه وخت کې به نه وخت سختي کنه انسان نه کیږي همدا ماسختن مونځواله چې سړی په وخت نه کوي چې لس دوله لس لیواړې دورس بږي به سړی هغه نه کیږي چې مونځو کې دورس بږي همدا غارنګي هر حکم چې د الله توګه کې وخت ورکه ځندې امغونو د منه هغه حکم سختي او کدوې نبی اسلامي کدوې د غواله کړم دی به جنجال اخلاص قالو دوله نه دوی او غړه مونږ د پااره بکه د ر خپل یو ب الله نه چې بیان کې منږله ماهه د صفت د د خواته سفت لري صفات سفت میفت مونته بایان کاه دیله ضرورت نه خ بس جنجالی کوو چل لی کوو چې زنړ کې چې مساال سلام تنک مونږته و چې مړه به پرېږ د میلالوئ ما سر صفت د دی قالویللی مثال سره نه شان دا دی ی کوو الله این نهاب چی بیشکا دای بکرتون دای وغوا دا ور بیا بکرتون اسم نکیره این نهاب بکرتون یکینا بیشکا بکرتون دای وغوا دا لا فاردون چی د بوده ولا بکرون او د بچه ای فارد ویلکیگی چې بچی بنکړي کردی فارد اغوا چی بچی نراوڑی او بکر اغوا چې خپل بچی وي این دید بین ذالک درمیان نه په منځ لري دواړو کې نه بوډا ایدا چې بچي بنکړي دي او خپل بچي دا بلکې دوی په ميت کې دا مطلب چې دوه بچي راوړي وي شوخه ففعلو نو کوم هاگار تو امرونه چې تاسو ته حکم کیږي کی. موسی عليه السلام ورته ګوره ډېر چل ول مکوي ډېر پښتني سوالونو ځوابونه مکوي بس کوم کار ته ویل کی یا کار وکي نو کو دوی اړه ټیم کې د موسا اسن خبره منلې او ډایریکټ کار کړی وه نو اسانه بوو خودی وبچل چل ولکو بیا راغله اوس یو څومره بعد قالو ولې خلکو دولانا هو واړه موږ د پاره ربقدر خپلنا یو بېلنا چې بیان کې مونږه مالون ها څه دې رنگ دې غوا چې شهرين دا خو خدي خبر تلوق <تصفيق> قالو کې بده تونه پختنی کړی قرآن صرف بنتا یو څو هغه بنیا او سا دیر رنگ دا دیوه قالا ویلی موسیٰ علیه سلام اینهو شان دا دی یکولو وی اللہ اینها چی دایا بقرتون غوا دا سفراءو تک زیاده تک زیاده دا اگه تربخونه غونه زیاده دا خا حلک زیاده نا اگه تیز تیز زیاده فاکعون لونوها صاف دی لونوها رنگ دا دی بلکل سو چه دی د دیر رنگ زیر رنگیده تیز فاقیع لونها صاف دے رنگ د دی تسر الناظرین خوشالکی کتون کولرا چې وته ګور ګور دا وسرور سختی دی بده چې ځړې غو په زیبا ګرځیدل خوشالکی کتون کولرا ګور پرنګونو کې اثرې دا شین رنگ نه ده دا شین رنگ نظر د پړې ښایې ده ځکه کوم کوم خلک چې سبي وختي لا پاسيږي په شین شېماني نظر لګي کشنو پټو کشنو باغونو باندې داغه نظر خوې خرابېږي نظر د خار خلکو زکه نظرونه خرابې او د کل خلکو نظرونه خوې پرنګونو کې خپل نظر وي په دې وجوانی ګور ته خزو چې ده چمکدار رنگ دی خوخي پرکو پرکوالا او د سړو چې ده هغه حلقا رنگونه خوخي حدیث کې راځي چې لعنت الله پیغمبر اسلام ویلي دی هغه چا باندې چاغه د خزو شیخ خوخي او په خوځومای لعنت وای له چې هغه د سړو غونته شی نه خوخی سړو د سړو غونته د سړو غونته خوونه د سړو نور چې کوم داوی کارونه وي او لعنت د پاګه سره هغه باندې نران باندې چې هغه د خوځ غونته عادتونه خوونه رنگونه خوخی په پیغمبرستان لعنت وای د پاګه خلق باندې په دې وجه باندې کوم سره هغه ته مایلی څه مطلب د خ غونېرنګونې خوښېږي کوم در چې وي ښو غونې هغه چال کوي یا د خو غونې خوونه کوي د خو غون تونونه خوښېږي یو شبل شي بعض خل هم که تلي که نه مخه د چې تکه سرو وواړي او څ تهمنې چې کېږي نه نه هغه باندې ه او نو مخبطه کو سور کې کډه خزو غونته <تصف> ولې چې دا مخمه پاکي ته خزو غونته د لانا طوریږي په دغه سړی باندې ښه توګه کوي نو فاکی او له نو حاصف د رنگ د دې تصور ناظرین خوشالکۍ کتون کول نو پر رنگونو کې خپل اثرې خزو ځان رنگونو دي سړو ځان رنگونو دي په سړو ما د خزو غون د رنگونو په خزو باندې سړو غون د رنگونو باندې په دې وجوه باندې سر ذرم ځکه دا د خزو شېدې رېخمو پر نر باندې باند دا د خزو شېدې قال ودلنا هو ولدي خلق او غوړم د پاره رب کا درخپلنا يبي لنا چې بيان کې مونته ماهيا ما ترې صفات د دې بیا راغې تومه د بعد لګنوري ماته وي کنه چې نور به لري دا غوا ان البقره تشابهه یقینا دا غوا چې دا ورغره ان البقره دلته وس البقره شوا اسم معرفه ځکه دوی پخپل مخصوصه کړله اول کغو الله ورته ویلو چې بس یو غوا او حلال کي لیکن دوی دویره پختنه کوری کوری کوری چې اشور ما سختې دو سختې دو چې ان البقره وی دا دا وی چېر دغه غواچه دغه تق زیړه او دغه روغه جوړه او دغه نه چې زړویونه ډېر بچی وي د خوډېره ګرانه شو ان البقره یک نن دغه غوا تشابه علینا ګډ ګډ وړا شو پمنګ باندې تشابه ګډ وړا یشا یشوی مطلب دغه خا تشابهه په میسل نه په مطلب؟ چ مطلبه مږې ګړه شوه یعنی کله و چې ځواه نه ده بچی نه ده کله و چې بوډای نه ده کله و چې زیړه ده چې بیا ته را شوو بیا و داسې د ځان پهچول ته وولو مثال اسلام دلته د دو دو دوی هغه سر کې ته مختل <بختانی> په خپل کې خو چې موسی اسلام غوته چې د 10 د 10 د 10 د بهوي مونږ د ګډه وړکړه کله وی د 10 او کله وی غ او کله وی غ 10 او موسی اسلام حاول ورته ویلو چې بس یو غو ان البقره <سؤال> کې نن دا غوا ته شابه حاله <سؤال> نه غړ وډو شپه مونږ مان و انو کې نن مونږ ان کچری غواړو کچری غواړي الله لمهتدون خمه خلاره بو مو کجر د الله خو نو بس مونږ به لاله کونو کني مونږ نه خډیره سخته شو ده سر گردانه جدا به کوم غوای چې پیدا کی نبی اسلام وی دوی چې کر ان شاء الله دوی تعالی توفیق ورکړو دا غوا لاله کی کدو دا ان شاء الله نو کې شي تر بعد پوریدوی دا اغوان ویلالا کردیم قال ویلی موسی علیه السلام اینهو شان داده یکولو وی اللہ اینه چی یکینا دا بقرتون دا بیا گرم موسی علیه السلام و تا بقرتون بقرتون وی خواه اسمی نکرر روڑی چی بس یوگوا دا خودوی بیا مغا مخصوصی داده اینها یکینا دا بقرتون یوگوا دا لا زلولو چې نه نه د جوتی شوي. تثیر الارده چې اړيز مکه زلول ویل کیږي اغواته چې چټي پوښوي چې چټي پوښي وغه معنی پټي اړول کیږي ځکه کوم چې تازه غواوي کنه تنکې هغه متک پټي نه اړي هغه تا اول دا چټ پخې په طریقه ماندی خپل خپل طریقې وي ټک چې ورته پوښ خو ټریکټر مکتری دی پوښاوه وایو معنی دلوسم غایو معنی کیږي او چټ دې ورته پوخ خو خسي پرې معنی غړرلر کیو د کیږي پرې اغه باندې چټ باندې او چې کله اغه د داسټي دا پوښ شینو بیا اغه اغه منې پټې اړي موسی اسلام مرتوی چې د داسې غوا ده دا چې چټي پوښ شوب نه دي یی نظم کنه شیړولې تنکیدا تازه ده ولا تسکیل حرسه او نو به کوي فصل را او نو به کوي فصل ته چرته لاړوي ولا تسکیل حرسه ګوره د ارسه د تازه دي بس یو چې نږدې تا تاسو کې بس کله یو شی کوي کله بل شی کوي ولا تزکیل او نو بو کې چار شی کوي مناول اجازه خله ولا تزکیل حرسا او نو بو کې فصل لره یو قسم غواغان یې چې هغه کوينه تاویږي کوينه بتاوې دلی او کوينه به اوبر او باسلې یو قسم غواغان یې کوي نو دا څه غوام نه ده دا ټول صح کارونه دي خان. دا کارونه چې کوه غا غا غا سخت وي زړی غونتی وي دا فست پټې چړې او دا کوينه چې وبرو باسي نو پټې اڑوې شي او نو کوينه وبرو رو باسه شي مسلمه سالمه مسلمه سالمه په نوکا غا خونو باندې روغه ده په خکر باندې روغه ده په خپو باندې روغه ده رنگ باندې روغه ده امغه تک ځړ رنگ دي مسلمه لکه د قرباني غوا چې موږ ګورو داغ را کم قواده لا شیطا داغ نشتا یشا یشی مطلب داغ لا شیطا داغ نشتا فیها پدیکی چه مطلب؟ یعنی سر نتر بیخه پر طول زیره ده نور منی تور داغشتا نور منی سپین داغشتا او نور منی سور داغشتا طول زیره ده دا. و داغشت نورم سخته شد دا سیرف زیر قواه پیدا کول سخته وکنه من خو نه پیدا که دوی گرزل چلویخت کال پوره. قالوا قالوا الان و ولدی خلقوا موسی علیہ السلام ته الان و ست جئته راتلوکړه بل حق کې پوره پوره بیان باندې کته معناو چې وست راتلوکړه حق ته دا ما نخ سین نه ده ځکه دا مسلمانان و دا خلق. کافران نه و ته موسی علیہ السلام ایمان یې او پتو راتمن ایمان و نو کدی دا ویل چې وست راتلوکړه حق ته نو پیغمبر ته د نه حق ارغو کې نسبه اکافرکی په دی معنی سم مطلب موسی اس ته موسی پورې پناه کا او سه پورې حق خبر نه کولا وسې حق خبره وکړه دا کافرکی دا ټول کافرکی بن اسرائیل کده غ معنی وشي کافر خونه نو حق نه مراد دا پورا خبره اوس دغه ته پورا خبره وکړه اوس دی پورا په خبره معنی پوي کړو قالو الان او ویله موسی عليه خلکو الان اوس دی جئ ترات له وکړ بل حق په پورا په بیان باندې فذبحوها و ذي حلاله کړداغه و ما قادو او نزدینو داخله ک چې یفعلونا چې دا کار کړو د ځړنه په ظاهره باندې خدا کار وکړو دا کار نه کولو ځړینو چې غو حلال کی په دې ځکه با چې يهودو بازو کسی يهودو او اسرائیلا تو کسی چې دا یو یه، کسو هغه سره غوا وا غوا نه خرته ولا و او د کیسه دا هغه ته لري ما چې کوم کیسه وکړه د حدیث او صحیح چ دلیل دې غونډه کې سداوا چې دوی کې دغه غا غمنه و طریو چې من الله او توک مو کوچ غواله لکای او څلوي وخت کاله پر دوی موسی اسلام تنکړې ده بس نور تفسیری چلتا سوالتا الکو هغه و نه خرڅوله دوی ورغلی او چې دغه خرڅه کاغه نه خرڅوله بیا دا او شو بیا دا او شو پورې کیسه تر پړې لیکره دا بیا خرافات غغو لید ټول کیسې دي خان اسرایلیات ویس قال موسی یاد کا کل چویلی موسی علیہ السلام نکومی خپل قوم ته ان وی ورته جن الله یقین الله ی امرکم حکم کیتا سو ته ان تذبحوا ج حلالک بقرۃن یوغوا قالو ویل دی خلق اتتخذنا ایتنسی منغا هو زون پټوک باندي قالو ویل موسی علیہ السلام اعوذ زپنا غوړم په امداد د انا کونا من الجاهلین ده جاهلونه کا دوولله او وویل دی... قاللو او دوله نه او غړه منږ د پااره ر بکه د ر خپلله یوبله نه چې بیان کې مونږته ماهیا چې د صفت د دی خوا قال ویلې مثال سلام ان نه هو شان دا دی ی کولو و الله انها چې یکنن دا بقرتون یوه غوا ده لا فاردونونه نه بوړی ده وله بکرون او نه بچی ده اوانون درمیان ده. به نظالکه په منزه دی کې فلو ما ماه هغه کار تو عمرون چې تاتهکم کېږي پهغبانند دی کالو ویلې د خلقو کوودله نه او غواړه مونږ د پاارره بکه دره و چې بیان کې مونږته مالوها درن د دی خواه قاله ویلې مثال سلام ان نه ی ک نشان دا دی دا دا یو کوو وای الله انها چېیکنن دا بغرتون یوه غواده صفراء او تکه زیړهفاقی اولهها صاف دې رنگ دې تسُر الناظرین خوشال کوي قطن کولرا قالوا کو لنا وري دي خلق او غړه لنا موږ د پاره ربک درب خپلنا يبي لنا چې بیان کی موږ ته ماهیا چې صفات دې وا ان البقره كنندغوا تشابه غډوډ شوې ده علینا په موږ باندې غډوډ شوې ده په موږ باندې وإنه يكينن منغا إنشاء الله كتبت لكي يكون الله لمهتدون خاما خالي لا ربو ممو قال أول موسى عليه السلام إنه يكينن شانده يقولوا وَي الله إنها تكينن ده بقرة يوغواة لا زلول لا جوتشوه ده تسير الارده لا تسكيل حرس أو نو بكيف سلرا مسلمة سالمة ورغة لا شئت مسلمت نورغه د پندامونو باندې لا شي یتفیها داغ نشترفیها پدې کې بل رنگ د بل رنگ قال الان داغ نشترفیها پدې کې د بل رنگ قالو ویری د خلقو الان واستې جئتا راتلوکړه بل حق کې پوره بیان باندې واستې مړ پوره خبروکړه پوئې وکړو فذبحوها دوی حلال کړه داغه وما ما قادو او نس دینو د خلق یفعلون او نس دا د خلق یفعلون کار که اون کی دزده نا کار درده نا نو کریم